Mattiðusar Guðspjall, 9. kabli Þá stið ég í bát og hjælt yfirum og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekju. Þegar Jésús sá trúðeira, sagðan við lama manninn, Vertu hugraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræði menn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann Guðlastar. En Jésús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsið þitt illt í hjörtum ykkar? Hvort eru auðveldar að segja, sindir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa sindir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamaninn, statt upp, takk rekju þína og far heim til þín og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfið á þetta varð óttastlegið og lofaði guð sem gefið að því mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Mattiðu saðnafni, og hann segir við hann, Fylg þú mér! Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jésús satt að, að borði í húsi hans, að margir tóllengdu menn og bersindu komu og settu star með honum á lærisveinum hans. Þegar farið séðar sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna ettur mistari ykkar með tóllengdu mönnum og bersindu um. Jésús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknisvið heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir, Miskun sem við vil ég ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur sindara. Þá koma til Jésu lærisveinar Jóhannessar og segja hví þöstum við og farísiðar en þínir lærisveinar fasta ekki. Jésús svaraði þeim, hvort geta brúkaupsgestir verið hryggir meðan brúguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúguminn verður frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta. Enginn lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rífur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vína á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið þeir niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvortvekja. Meðan Jésús mælti þetta við þá, kom forstöðum að reyðin, löyt honum og sagði, Dóttir mín var að skilja við, kom og legg höndína yfir hana, þá mun hún lifna. Jésús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlátt í tólf ár kom þá að baki Jésu og snart falt klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jésu snýri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughrust dóttir, trúðín hefur bjargað þér og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jésús kom að húsi í og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi sagðan farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sevur. En þeir hlóu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekkan inn og tók höndennar og reist á stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust um allt hér að þið. Þá er Jésús héltaðan Þá tveir blindir menn eftir honum og kölluðu: "Meskunna þú okkur, sonur Davíds." Þær án kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyrði á: "Trúiðu þið að ég geti gert þetta?" Þeir sögðu: "Já, Drottinn." Þá snartan augu og málti: "Verði ykkur að trúa ykkur." Og augu þeira loku Jésús lagði ríkt ámið á og sagði Gæti þess að engin fái að vita þetta En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því hér Þegar þeir voru að fara var komið til Jésú með mállausan mann Haldin ítlu manda Og er ítli andin var útrekin tók málleysingin að mæla Mannfjöldin undraðist og sagði Aldrei efur þvílíkt sérst í Ísrael. En farísiðarni sögðu með fulltingi höfðingja yllra anda rekur hann út yllu andanna. Jésús fór nú um allar borgir og þorp og kendi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðar erindið um ríkið og læknaði hverskin sjúkdóm og veikindi. En er Jésús á mannfjöldan Kenndi hann í brjóstumann því menn voru hrjáðir og umkomulauðsir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagðan við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðjið því drottin uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.